Egiten dudana da, e, mazkadan haipatzen ditut, elementu nagusi bat, eta da, pitzu. Pitzu, e, mazkadan nolaz baita, hil e, egiten da, edo hil egiten dute, ez, ez bako itzan nondi behiratzen duen, e, kautere gor bere gainean botatzen deanean, arrapaladan, eta gero, bedeziekin, e, gizakiak, nolaz baita esatearen, hor badago simbologia, ez, eta guen honi, ola ikusten dut, bedeziek egiten dut elana, berpiztu, eh? arrapiztu, barriro e, pitzu. Hor duan, hor ikusten du, pixka bat. Natura, naturaren e, e, simbologia bandoan esaten dugun, ba, gu garela, lazbaik isakiok, e, azken muga gainditzeko, eta azken muga zein da naturarena, guri esartzen diguna naturak, bada eriotza, eriotza bera. Jauzien kontu da, e, dantzareixo berotarrega e, hain maiz eta hain edarregiten dutena, e, maskara dan, e, parekatzen dut, e, kasu batean, ba, Afrikako mazai tribuak, ere, bere herritualetan, euria erakartzeko ritualetan jauzi egiten du. Eta esaten dudana da, e, jauzi horren e, elburuetariko bat izan daitekela amalurra kolpatzea. Zimat eta jauzi hau altuagoa egin, edo indartxoagoa kolpatzen dugu gero amalurra. Zertarako kolpatzen dugu amalurra, ba, beste plano batera joaten magara, adibidez, e, e, santagerako kopletara, makillarekin ere, e, kolpatzen dugu lurra, eta azken batean, giratzen batzuk adirazten dutela, ama lurra ez natu nahi dugula, orduan, bueno, bi elementu horiek agertzen dira, eta gero, bueno, denona jakina dena ere, zamaltzain, e, baizik iratzen dutenean, eta baita ere, ferratzen dutenean, e, azken batean da, espiritu edo naturaren indar libre bat, etxekotzea, ez? Gure menean e, eukitzea, hiru elementu horiek bat ikutzen ditut.